1967 karácsonyán Anna Johanna újszülött volt, de természetesen ő is helyet kapott az ajándéklistán. Én öt éves voltam, és teljesen összezavarottam a bennem dúló féltékenységtől. Összeszorítottam a szemem, nem voltam hajlandó kimenni a vécére, máskor egész idő alatt a mosdóba rohangáltam, és olyan intenzíven tekergettem a hajam, hogy aggasztó csomókban hullott. És majd belepusztultam a bánatba, amikor a szüleink elajándékozták fekete macskánkat, szambót, mert belefeküdt Anne Johannne babakocsiába. A szambó miatti szomorúságom dacára nehéz volt nem szeretni a dundikis babát a fehér bőrével és kócos hajával. Ezen kívül csak előkét, zoknit, kesztyűt, sapkát és egy cumit kapott karácsonyra. És egy gumibugyit. Semmi irídlésre méltót. A nevét egyszer ki szeretettel és gyűlölettel. Ezen a karácsonyon anya Anne Johanne nevében egy olyan ajándékot vásárolt nekem, amely nem tárgy volt, hanem egy hanggal és véleménnyel bíró lény. Nincs emlékem arról, hogyan csomagoltam ki, és pillantottam meg az ölemben fekvő büppét. Arra sem emlékszem, hogy ajándék volt, és hogy négy évesen kaptam. Számomra úgy tűnt, mintha műpe mindig is ott lett volna velem. Egy kicsi, világos kutya, amelynek a füle a világ legpuhább szürke velúrjából készült. Műpében egy olyan bizalmasra találtam, amely sokkal emberibb volt, mint bármelyik élőlény. Műpe gondolatai, az odafigyelése, a vele folytatott beszélgetéseim, a vigasztalása, a dalok, amelyeket nekem énekelt, hogy ne legyenek rémálmaim. Műpe tudata olyan végtelen volt, mint Istené. Mindent hallania kellett, amit átéltem és amit nem értettem. Ezzel együtt képes volt lelkiismeretvúrdalást okozni nekem, ha nem vittem magammal valahová, ha megfeledkeztem róla, vagy egy kényelmetlen helyen hagytam. Olyankor meg kellett vigasztalnom, hogy jóvá tegyem a dolgot. Műpe valamennyi gyöngétségért hálás volt, és amikor a füle, amelyet a legtöbbet babusgattam, leesett, és el kellett viselni a fejét böködő varrótűt, tűt, legodaadóbb szeretetem tanúja volt. Minél viseltesebb lett a külseje, műpe annál erősebb lett belül, és minél kopottabb lett, annál jobban féltem, hogy eltűnik, tönkre megy, vagy akár meg is halhat. Végül már annyira rettegtem attól, hogy műpe meghalhat, hogy egyszer csak a hatalmába kerített a félelem, hogy egy nap anya sem lesz már, sőt, én magam is meghalhatok. Néha az is megesett, hogy elkeseredtem, vagy méregbe gurultam műpe miatt. Egyszer azt mondtam neki, hogy odaadom az öreg pausz úrnak, aki az utca túlsó oldalán lakott az egyik garázs aprócska helyiségében, miközben a nővére kiadta a házat, egy másik alkalommal pedig csalódottságomban fenyegetőzve a szemetes vödör fölé tartottam, amiért nem válaszolt az egyik kérdésemre. Szorosan fogtam és vártam, miközben elutasítva éreztem magam, amiért műpe nem válaszolt nekem. A és hatalmas űrt teremtett bennem, amiért én hű voltam, ő viszont távoli és megközelíthetetlen. Műpe két vagy három évig volt az életem része, talán valamivel tovább. Nem tudom pontosan, mikor szakadtam el tőle, de egyszer csak egyszerű tárgyá vált a szobám polcán az üveg mellett, amelyben a lyukas tíz őréseket, az egész és szakadt matricákat, egy jójót. És egyéb holmikat tároltam. Évekkel később, tizenkét éves koromban, Műpel látványa még mindig képes volt bűntudatot kelteni bennem, ugyanakkor egészen összezavart a hiánya. Kisgyermekként tiszta és erős érzelmeket tápláltam iránta, beleveztem a puha füleibe. Igen, Műpel megkövetelte, hogy neki szenteljem a figyelmemet. Amikor tizenkét évesen újra megpróbáltam, már nem volt ott senki. Az egyik barátnőm, aki tud anyalistáiról, egy könyvet ajánlott a figyelmembe, amely az osztrák Rainer Maria Rilke költő és író tárgyakról szóló verseit és szövegeit tartalmazza. Megszereztem a könyvet, és miközben olvasom, műpét látom magam előtt. Különös írja Rélke, hogy gyermekkorunkban az első és legodaadóbb érzéseinket olyas valami felé irányítjuk, ami olyan könyörtelenül eltiporja a viszonzásba vetett reményünket. Ki tudja, vajon a szeretetlenség ezen érzése, amelyet az ember később annyiszor megtapasztal még az életében, nem a gyerekkorunk babáihoz fűződő élményeinkre vezethető -e vissza. Néhány évvel azután, hogy műpe a polcra került, megkaptuk pontüzt, a Bigölkökököt, aki Astrid Lindgren egyik mese alakja, a bakkebű falván élő Lisa báránya után kapta a nevét. Pontüsz lett az én új húsvér műpém. Nagy, barna és végtelenül puha füle az egész 70-es években, egészen a 80-as évek közepéig hallgatta valamennyi családtag titkait. És gyakran áldozatául esett az ember heves vágyának, hogy gyengít, szeretetteljes szavakat suttogjon puha pofájába. Tizenhat évig volt velünk. Végül már csak anya, és Pontus lakott hömben. Most az agyon szeretgetett fülű kicsi vau üldögél anya asztalán brószedben.